Aturik bihotzea Arnazestuka Arnazestuka Eri hotzaren bereka Ya zonuenea Ordu batak eta zazpi minutu ditugu eta iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikalak anai arrebakoak arre ditugu. Beraien lan berria kalean dago eta beraien disko honetaz hitz egiteko. Bita ba, aldekide ekarri ditugu Jan irratiko estudiotara. Matxet eta marga dauzkagu ja mikrofonotan eserita eta ongi etorriamango ditugu. Kaixo ze Kaixo. Onda. Bueno, lehenengo aldia atoztela Jan Jakun irratira Baiz. Baiz. ongi etorriak. Eskerrik asko guztitan, etorri zaitezkete. Aitzundu. Eta, bueno, ba, asuntoa da, diska berria badagola kalean, eta horren inguruan hitz egin nahi dugu. Baina, pixka bat, anai, arrebat taldea ere esagutzeko lehenik eta ben kokatu zazue, ba, nundikan sortu duen taldea, nun ibilizareten taldeak ideak aurretikan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ba, duela bi urte du, horrela, oso ginen, bueno, e, aspalditik beti egunduea arrebat abiok hitz e, egiten, ba, zerbait e, elkarrekin egiteko, Eta, bueno, duela bi urte dorrela ja asiginen abestiak eta egiten, eta e, lehen urtean ja asiginen ba, kontzertuak ematen. Atera genuen e, gure lehenengo e, diska edo, bueno, EPA, uh -huh. bosta abestitako e, diska txiki bat. Eta ohentxe kalertu dugu e, diska berria beraz, eh, disko sobezela hau da lehenengoa egiten dut zutena mm -hmm. aurretikan eh, estudian bueno, esperientzia bat ezute, aipatutako epe horretkin mm -hmm. eta zuen aurreko taldeetan eh, grabazioak ere egin izan dituzue eh, ezagutzen ezue bueno, estudioen mundua eta guzti hori bai, bueno eh, margari lenoa besten zuen eh, Trigger Travis eh, taldean mm -hmm. gero ni jo izan dut duela ja urte asko jousi lowli eta um, gero nahi rosean eta bueno, underbateria rust taldean jotzen zuen bai, en, eta ez dakitzen eta gero manu ekaitzek bai, ere ekaitz, bai. jelogu bai. bai, manu goen kalen hibili zan, ere? Maria Loixani joa egiten Denak ebile gara pixka, ez? Uh -huh. e, eta musikaren inguruan. Talde bezala, noi, non dikane esan dezu ez urtetikan esan daitekeia sortu dala Anai Arrebak? Bimila eta hamar. Urte pare bat. Bai, egon dugunan nola daukagu lokalean estudio txiki bat bezala montatua, uh -huh. egon dugunan e, lehenengo abestiak egiten eta horrela, eta lehenengo urtean, e, lehenengo urteko udaran hasi e, kontzertuak ematen. Uh -huh. Neni gustatzen zaitez eta Anai ba, Arrebak sortu zala eh chiquilla e, etxeko eh etzeko salan playbackak egiten en, erratzakin, bakizu hmm. batek gitarra jotzen erratzekin ta bestea erratzan beste erratzan makiaekin ofregonan makiaekin abestenez denak bizi izan dugu hori eta nikuzute tanai arrabak nahiarrobak daukan filosofia hori izan daitekela ere ez en, ez dugu galdu gure ba, txikitako eh y no y no y no sé inocencia o uh -huh. hori baino ez dakit da, daka puntori spirituari da, bai mantentzen du ez, eta niri hori asko gustatzen zaiz beraz nik hori izango nuke bai bueno, berez badauka taldeak bueno, ez dakit influentzia bezala baina baino karga nostálgiko nahiko bai. nahiko bortitza es Zer beti larogeiko amarka, laro amarkadara e, botatzen dugu, beti egia begiratzen larogeiko hamarkadara eta bai daka nostalgia puntu hori. Bizi ginen taldeak edo telekantak diska eta horrelako gauzak hor... Telekantak patripostaria, bat... katu <Kendallak> pintxoarekin... Hori bai dara nostalgia, eh? Vai, vai. Ay... <making> bai, bai. Krisi gabe bizi ginenian eta... Gauden, fuera telefonoa, barkatu <risa> Bueno, ba, esaten ari ginen hori e, nostalgia puntu hori baduela taldeak eta ala ere, ba, bueno e, zuen e, gaur egungo talde bezala edo e, esan daiteke funtzionatzen ez zutela e, nahiko aktualitatean sartutan, nahiz eta musikan nostalgikoa egin e, aurreko estiloetatik ez dakitasko alden duzareten orain, e, bueno, ba, funky munduan edo diskotekan munduan e, murgilduta Eh, alaketa bortitza da, ez da inbestekoa izan Nik sartuko nuke, batidora batian en Jackson 5 Nina Hagen Eri Bob en... Telekantak en Sartuko nuke baita ere Gaxiano ez, eh? Bai! Ez oh. ez, ez. <laughs> <laughs> ez, ez detuzte Gaxiano gaixua Ez ez detuzte Mregia san hasieran e, eta horitzen naiz eh lehenengo kontzertua eman genuenean eh Anaiarroakekin jo Criston Criston Alak eta ze... nola, nola egin Bueno, ze... ohituak gaude, ba gu rock mundutik atoz eta jarkor mundutik atoz ez, orduan ohituak gaude, ba e, musikati po horretara, ekspresio hoietara, ez? Eta bueno, e, esan nahi genuena, ez? Momentu horretan. Asi orain, hasieran san pixkat, e, zenun hor atzean arresi bat bezala, ez? Musika abortitza egiten uzunean, da kasola kristona arresia bezala eta multza iten dizula, ez? Uh -huh. Eta honekin zan, gainaz, horitzen daiz, baina... Baina, lehenengo, lehenengo konzertua konzertu zan... Jo, eta bain zeiten dut. Karo, ez dakat, ez dak, jarraitzen du musikak, baina, karo, melodia eta agotza da supergarrantzitxoa ez bai. da berdina. Ez? Piskat kostatu zaigu, baina, bueno, bagenekien prozesu bat eh, jarritu beharko genuela, ba, piskat moldatzeko, est, bueno, estilo honetara edo, ze guberes estilo hau... Beti nik entzun dugu eta asko vale. gustatu. Horra batik, jende batzuk norbaiteki igualesetan dugu, azuek ja salduintzea te eta ez dakizetan nik esaten dut barkatu, baina netzea etorri kontzertu bat ikustea, ez edikaren neto. bat zea kontzertu bat ikustea betiko gauza aurkituko ez? Zu gu, e, rok espiritua daukagu eta gea, rokerua gea, punki rokeru zoul gea, bainoen disko egin nahi dugu. Uh -huh. Orduan beti gordetzen du hori, ez? Ez degu ez gea aldatu de pop bat egitera, ez dula ezer serikusirik gurekin, ez? Ze seguri oso barruan daukagu. Eta gure bizitza osoa horrekin e, jokatu dugu. Orduan da inpossible en asi gauza bat estunik serikusirik. Ez, uh -huh. ez? ordoan anaiarek gauza guzti horiek ditu eta nahi arrebat esan dezuten bezala, etzeate, saldu hendikin jora baina bai da... No, Saltzea bain, zaila da, zeini salduko jozu, ze... Zure burua, zure <laughs> burua saldezun nahi nuen Baina esan edetena da, ez dezute, o sea, oso epelaburrean, bueno, alako arrakastatxo bat edo ospe bat edo gutxinez, izena nun baiten entzun daela eta hori badago, ez? Ez, oso epelaburrean izan da. da. Egia, egiazan, gutxian, urte, urte betean, urte bete dara, urte terdi dara jotzen, eta izan dut da hau izan da ikaragarria. Hmm. O sea, Begiratzen desu, atzeraka kontzertu eman ditugu eta zetokitan jodegun eta ze dezu jo. E, Pasada bat izan da Soze handi auki dugu gegeita ere ustez gauza ondo egin direla ez, en, bueno, horretako hemen dagoa nahia ez beti hori jo eta jo egin behar dela, bueno, atzengu bateea genun EPA eta toki guztitan jodegu o sea, i, pff, oso ez kitilla betian hiru ola euuki ditugu kontzertuako lago bi baino oso arraroa da adibidez, nere bizitzan aste gukara bat libre izatea. <l -zitza> ez da normala, kontzertuik gabe, Ez uh -huh. da normala. asko jodegu gero en, e, konkurtxotan tala ondo batea zaigu gauza. Gaina eko goratzen naiz egoain dela urte et terdiola txoorradaengatik. En Euskadi gazteko maketaleiaketara bihali genuela, oa indikane ezkenekin ze ostia ginen, gaizki jaitz egiten, ja ezkenekin ze ginen, eta derrepente mautatuak, eta garo en, zuzeneko bat jo behar genuen eta gu ezkenekin zein ginen No zein ginen, ginen. Aben, ginen. abestiak egiten, eta Bueno, ah, bueno, bidaliko dugu, ez dugu esargaltzen, ba. Bidali genuen eta hori finalera iritsi ginen, eta bai. abesti bat jo bargen nuen, eta... Jodets, <laughs> <a> dert, <laughs> eta hori no, zantzan norengo dugu, eztak. Bai. Eta hori bai. zantzan, jo, izan, ba... ba, ba oso bizkorra izan zan dena, izan zan komunen buhon baita ere ez bai. garrantzitsua izan zala, gero EHZ-etako eh, lehiak eta baita ere irabazi genuela hori izan da, garrantzitsua izan da hori eh? oh. eta, ba, ba hola gero baita ere kutxa kulturreko historian ere sartu digute eta ba, bai, igeldoen jo, jo, jo genun hori bai. izan zan pasada bat neretzako izan zan eman ditugun kontzertutatik, uff gehien gustatzen zaidana, ustedet, eh Mm -hmm. Oraingoz eta desiente jodegu, eh, baño izan santzan berezi berezilla. Eta zuek zuen taldea zuen musika agian e, pentsaziteken ba klubetara edo itxia izan beharko zula, baina plazatan asko ibilizaret ere. Bai, eta gaina... ondo gustartzen da estilo bi, gaza onditara. Bai, bai, on ditan, udaran, udaran egia san sorpresa eramandugu, eh, ba, bueno, onduga, pff, ba bueno, Euskal Herriko punta guztitati jotzen eta jo, jendea segon oso pff, Gerturatu bai, egin bai, bai. da esan dugu, jo, ez, zuek nundik, atzea, atzea, ze, ze, baino nau zer da, jo, asko gustatzen zaitez, dakit zer den, baino gustatzen zaitez, ze, hasieran lehenengo kontzertu eta, bueno, nik usteet orain ja ez zain beste, baino, azier, hasieran gertatzen zitza egun jendia, e, zuzenekoak ikusten zituela eta etzekiela ze esan, o sea, ez dakit gustatzen zaidan, edo ez zaidan gustatzen, broma bat da, edo serioa da, zer da? eta orduan pixkat orain nik uste ja nortasun hartu begula pixkat eta eta desberdina da. Jendea etortzen zaigu ah, asko gustatu zait o mm -hmm. arraroa da norbait. Bueno, zeinek esaten du zerbait etzaiz etzaiola gustatzen ere ez. Bueno, badira, bai, bat, da. Eh? Ah, esan... ah neri gustatuko leitzaidak eh, holako jende gehiogurturatzea baino zoritxarrez ez da egoten olako kritikarik, ez? Bueno. Oazen gatozen, e, zuen diskora, e, ipatu zu estudian, badakazut, bueno, lokalean, badakazutela mm -hmm. estudi bat, antxe grabatu zuzute edo beste nun maitea jode zuzute egiteko? Hor eh, grabatu dugu, naztu dugu, eta bero eh, masterizazioa genuen eh, MAMIA estudiotan, or, mm -hmm. jonan ordu horrikarekin. Eta zein arduratu da grabazioa zuzeu edo? Es, eh, Josema, gure teknikaria teknikaria kaso eta aldearekin batera. Bai. ederki. Eta, bueno, aipatu duzu aurretikan ja esperientzia bazen utela estudian, baina hala ere, e, espero zetuna hartzen utena daukagu diskoan. E, zueke zuek hasi aurretikan hau espero zetunetan. Bai, bueno, eh lehenengo ateragenun lehenengo referentzia agian pizkat gitarreroagoa izan eta bai nahi genuela gure burua pizkat hori, ez. Eh, leno zaten genuna, ez? Eh, esentzian rock taldea gara, baino disco talde bat bizan nahi dugu, ez eta disko nikuste hortik dijo hala. Baude hor pare bat alesti agian gitarreroagoak direla, baino uh -huh. eta, bueno, eh halako kolaborazio hori, laguntzarik izan dezute edo. Omen, ikuztet, eh, Anaiarreak en ba bostak agertzen gea horrez, eh, baino eh, Anaiarreak en, en ekipo on da. Osea, gende de gente da gutetikan, eh? gü adibidez, ba hori izan dena, ez. Eh? Jamanuekin, gero baita ere beste teknikari batekin ere joten gea argiko pertsona batekin baita ere ba kontzertu garrantzitsu bat izaten bad ere ba goaz. Gero baita ere ba diseinuak egiten den dena nebastarrikak baita ere sanait en Geha, komola, Kelly Family, Euskalduna. Gola uh -huh. koztorraik. Osotasun bat, bilatzen ere, saiatzen zehate ezbakarrik musikala, bai. baizik eta estetikoa ere igual. Edo. Bai. bai. bai. Hori uh -huh. dela eta bitxikeri hau ez? Zedea nola gertu den, edo nola saltzen dezuen, e, bitxikeri bezala da, baina gero kontzertutan eta horrela ere jazte zehate. Bai. Uh -huh. Beti dago, nik usteet, eh, nian zerkitik nator eta... En, nik uste, ba, e, taula baten gainean, igotzen zenean ean, total bat egon behar osotasun bat egon behar duela, ez? Ez da bakarrik zure musika baita ere e, zerbait gehiago, ez? En, eman behar duzu, eta nik uste eta nahi harri horretan baita ere ematen duela, eta espektakulu bederra dela. Uh -huh. Zentzu guztietan, ez? Bederatzia abesti dauzkagu diskoretan, guztiak zuenak dira zuek komposatzen dezute, nola uh -huh. izaten da lan hori norbaitek hartzen duartura edo normalean abestiak egin izan ditugu etxarri gitarrista eh gitarrista nere artean. Uh -huh. Eta bueno, egiten ditugu ordenadorean eta gero da pixkat, como el Kinder Sorpresa, como el juguete. Uh -huh. Antelantziz <laughs> da, ez? En agian, en, adibidez, normalean leno ba ensaiatu egiten egiten genuen, eta gero ega, bestiak, o, batekin, en saiotik agertzen ziran abestiak, ez? Onorraidegi batekin jotzen hasten san saio batean eta hortikan dena jarraitzen zioten, ez? Nik, bueno, bisen kasuan esaten nuen. Eh? Baino hau alderantz e, egiten da. Linbizi ordenagailuan egiten dira bestiak eta gero ordenagailutik e, lokalera, uh -huh. Eta gero bakoitzak bere toketsa ematen dio, bere instrumentari, <susurra> uh -huh. edarki, eta bueno, aipatu dugu edo galdetu dizuet klubeko talde izan beharko lukeen batek, ba, plazetan jotz egela, klubetan ere, edo leku txikiketan ere moldatzen zeate. Ba, irekita dago, eh? Ose, esan nahi det, eh, nik uste daukagun ona dala, eh, bai eh, kalean, bai plazetan, bai sala txikitan, bai salatxikitan, bai salatxikitan, ondo moldatzen gehala, eh? Uhum. Eta Euskal Herretik kanpo ere e edo ibiltzeko asmoa daukatzu, eh? Ba, ez, en, bueno, leengo, ez, sorengoz ez behintzatz. Horrengo zenbendik lana bat ez hmm. Bueno, eherki Ba, ez dakit, badakigu ya nolakoa den e, taldearen diskoberria Badakigu nolakoak diren zuen kontzertuak e, Kontaigu zue zerbait gehiago, astuzaigun esateko Edo bestera ja agurtzen dugu Ba, azkenengo kanta batekin Bueno, ba, orain emango ditugu em, aurkespen kontzertuak Igualda eta ematea edo bai. e, Abenduaren batean Egon gara bonberenean Tolosan, Tolosan. E, Be, Bomberenea ekin txetxeakin Bai era, Esan behar dat, bai, da, atera ez zutea disko Kaleratu dugu, bai e, Gero e, Abenduaren sortzian azparrenean gogara e, Txatzola gaztetxean e, Abenduaren behatzean e, Durangoko azokan Ahotxenean Eta gero amabostean e, Iruñan, e, akelarren Eta goita batean gazteizen Mhm Beraz, e, gu hemen, gertuen demoran eta espazioan ere, gertuen daukaguna, edo, entzule, endonostia entzuleak gertuen daukatena, bonberenean, abenduak batean izan. Bai. Izate, larumata, okeras da nagozat. Baina, larumata. Gori ba, ba, ba, ba, ba, ba. egongo da ganea, eh? Nego hmm. guasko ba, dakat, kontzertu hori mateko. Bueno, bagomidatuko ditugu entzule guztiak bertara jutea, eta aukeratu zazuek nahi dezuen kanta, e, bedatzia betatik nahi dezuen, bagure entzulei eskaintzeko. Ba, ez dakit. Zein? Egun kari eskutua. Egun kari eskutua da. Sasbigarren, eta? Bai. Erki. Bueno, anai arrebak e, taldeak bere lan berria kalean e, e, eta eskura ja mundu guztia kontzertutan es, erosial izango da, pentsatzen dut. Bido bestera dendetan egongo da. Bai. Erki. Macheteta amarga, mi esker, hemen estan zateelako gure galderei erantzunak emanez eta esan duzu bezala egunkari eskutua kanta, ba gure entzuri eskiniko diagu. Mi esker. Vale, bai, eskerrik asko. Ondo segi agur. Zainetan marcatua, ez alduzo ikusten hey, hey, hey, hey, ungari eskutua Zainetan marcatua, ez alduzo ikusten Anaia arrebak e, taldearen disko berria beraz hortxe e, dugu eta hortxe izan ditugu matxet eta marga mm, taldekideak ba esan gure galderei erantzunak emanez